Envidas ao Teleclube, un podcast en galego no que dous colegas cinéfilos, Elena e Vins, conversan sobre o cine que paga a pena ir ver. Houve que non. Bo día, xente que escoita o Teleclube. Como estades? Que tal, Vins? Olé, eu ben, xa de volta despois do verán. Aquí estamos, unha terceira temporada, que non o no, iba a decir, que eh? No creería, no? Que non o creería, non? Que non o creería, eu sí, non, sí. eh? Por lo menos. Preparada? Uff, un pouco desentrenada, teño que dicir, sí. eh? xa non me acordo como se facía isto Pero bueno, a, a intro queríamos la facer igual, entón seguimos coa sí, co Si, a ver nos lembramos como se fai <risas> E nada, habéis algo de, de pelis este verán? Eh, pois pues vine algo, o sea, pero no último mes, a verdade, vi na nova de Celine Song, Materialistas Que eh, Creo que é un pouco dios, non? Moito peor que Past Lives, que era a nosa peli favorita de hai dous eh? anos Así que, bueno, yo diría de no ir a y lives otra vez. ¿Qué ya pasó, güey? Eh? Eh, no sé, bueno, hay ideas interesantes, supone, pero al final, eh, horrible. Eh, weapons, bitches weapons, la de terror estadounidense... Bueno, bastante raro, bastante entretida, gustoume. De que vai? Non o coñazo. De nenos que desaparecen ah, nunha clase. Ah, sí, vine anunciada, teña e... moito ganas de vela. Pues sí, pero me dame dando... medo vela xoa, pero si sí, teña moitos ganas de vela. Pois pues está guai, está guai. Sí. Dá para falar después porque, bicho, é un pouco algo de Spielberg, Stephen King... Ah, non uh... dá moito medo? podo vela O sea, a mí me gusta o terror. presas que... No, non, non dá ah, demasiado eh? medo. Ah, xenial, pois pues igual, no. igual a vela. Sí, sí, sí. E eh? despois fomos ¿no? a ver a Tiburón, outro día. Tiburón, sí, Que, co, como como cambiei eu, porque eu recordo de nena decir, ah, que sabes, como mola como mata ga tiburón, etc. E agora aosobda me me daba muitísima pena o tiburón. Era rollo de xade, o tiburón en paz. Ai, Dios. <risas> iso, eu isto, no, no, eu non. Já, das cousas que tiño. Que... Non Donde que era neno xa non podía entrar sem en unha piscina sin pensar neste tiburón. Si, si, sí, sí, moito. Pero bueno, ten moito impacto despois de 50 anos, <risas> increíble como. E bueno, xa, tamén coa sociedade e todo, ¿no? Como estaban pensando <risas> que vemos moito a nosa sociedade reflexada nesta película tamén. E y, y como, me, como cambiamos as xeracións, porque a xente de 30 anos ali parecía que tiña 60 alguén. Sí. E eh. eh, bueno, e tamén hai que dicir que Steven Spielberg é moi bo director, hai eh, que recoñecerllo, xa o sea, o sea, que é moi eh, entretida, non? O sea, é moi fácil. non bueno, no sei sé si se nunca fixe unha pele mellor que esta, É eh, posible, porque empezou posible. moi forte, moi moi moi. E, bueno, eu vi Superman, a Nova, e a mín encantoume Tengo que dicir, o Pacino tamén O sea, guau, sí, Pacino Increíblemente ben Foi... eu Levo moitos en ver unha pele de superhéroes E como a no. peli que hai que ver do mundo que nos, Do que está acontecendo agora, sabes? Se queres sair eh... con subidón de Oxalá podes pasar iso Pois pues é a peli que hai que Ay, ver Ai, pois pues hai que ver estas pelis sí, tamén sí, que mm. da, Sobre todo como está o tema E nada, pero xa temos unha peli que nada ten que ver con Superman E con Tiburón, non? Non, non, un pouco ten que ver Así que, bueno, empezamos y Empezamos Un pobo se compone de varias entidades, por exemplo la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub... Entón, a película que empezamos a terceira temporada do teleclub está dirigida por por Carla Simón. Eh, Carla Simón es una directora catalana que estrella su tercera película después de dos que tuvieron mucho éxito, que son eh, Oberan de 1993 y Alcarraz. Eh, Ella está conocida por usar una estética muy íntima y realista, eh, muchas veces con actores no profesionales, y recrea personajes de familias que son inmediatamente eh, reconhecibles como personas auténticas, yo diría. Eh, non simplemente como actores eh, interpretándose a, a persoas aficcionadas. Uh -huh. eh, a súa cámara tamén eh, capta a esencia do lugar que filma, sexa o rural catalana o en este caso a Costa de Vigo. Eh, a súa exp película son historias familiares, eh, en no caso de Verán de 1993 y esta Romería, a súa obra nova, son moi autobiográficas tamén. Eh, as dúas contan una versión ficcionada da propio Simón, Eh, y cómo él asume la muerte de seus pais de sida y, y a sua vida adoptada. La primera pe película es la perspectiva de una nena, y en esta nueva, desde uh, los ojos de un adolescente convirtiéndose en adulta. Es eh, la primera película que es Simon Fischo, que, que estrenó en competición en Cannes, y se Romería. Tus padres vivían en el edificio que ves al lado, el grande. ¿En Toraya? Sí, una época muy chula, ¿no? ¡Ja, <risa> Estuvieron 2 ó 3 anos hasta que tu madre se quedó embarazada Porque Tu madre quiso volverse sí o sí a Barcelona E aí foi cando se separaron Romería, como xa dixetxe un pouquiño, Vai de, de unha rapaza que volve a, a Vigo Bueno, que vai a Vigo A buscar a súa familia, a familia biológica do seu pai eh, A rapaza na, na película chamase Marina Eh, está interpretada por Lucia Luz, oh, no sé si, García Lucia García Lucia García Bueno, aquí é un nome catalán, non sei, Luzia. perdoa De xente de Cataluña non gostei de pronunciar A, a, nao, se non sei. a ti lista nao sí, Lucia García o, Bueno, lo siento Non sei pronuncialo Lucia García eh, Discúlpame, de verdade <risas> Sempre se me dá fatal pronunciar os nomes E eh, nada eh, está, está baseada na propia vida da, da directora porque os, os pais da directora bueno, eh, morreron de sida eh, nos, nos anos 80, E bueno, un pouco hai unha rapaz adolescente que está intentando, bueno, que por unha, un tema burocrático busca ao mesmo tempo non entender que pasou coa seus pais. E, e a verdade é que bueno, seguimos basicamente a historia dela a través tanto do que acontece no mundo como a través dos seus ollos, a través dunha cámara e a través do diario da súa nai, non? E isto un pouco xuntando todo isto, pois estamos sempre entre o, o pasado, o presente e un pouco o futuro, é un pouco como todo, todo mesturado, non? Non sei co que queres empezar a falar, que che parece? Eh, no, no, no sé. Neste caso, como en, creo que en todas as pelis de León, o que máis me impresiona é como ela retrata cada persoa da, da familia ¿no? Os personaxes parecen com, completamente reais sí. Dando o primeiro momento, eh, que flipo, ¿no? Que, no sé, simplemente coas co súas muecas, o estilo de ropa que levan, como falan Que moitas veces o diálogo está eh, improvisado Um, pero bueno, yo creo en cada persona, desde el primer segundo, que esta persona anda por ali no el no mundo. Um, y, y no sé, tiene un sentido muy sutil y simplemente con su cámara y un guión de diálogos, no sé, un poco coteaz, ¿no? Y un trabajo mágico dos actores, o sea, me, me parece flipante como, como fan todos. Uh -huh. Sí, de feito, a mí pasame sempre nas súas películas que busco, que sin querer estuve imaginando a xente que eu coñezo dentro das, das figuras que la representan, porque ademais, neste caso o ser galiza, pois dar algún xeito ves reflexadas cousas, non? Eh, bueno, falando esto quería dicirlo un pouco máis adiante, pero bueno se me, me acabo de acordar agora falando un pouco da, da representación de Galiza, quizai sería para min o problema máis grande non sei se te pasou a ti como persoa que vive aquí que casi es galego, que llevas moito tempo aquí que que te feito saíndo ao cine a todas nos nos pareceu unha película brutal, non? En moitísimos aspectos, pero nos chirriou a forma na que se representa Galiza de algún xeito. Primeiro porque ninguém fala galego, que é certo que bueno, as clases máis altas de Vigo Quizáis non falen tanto, non? Eh, pero por exemplo, cando si sí se fala galego, fálase, coméntense bastantes grañas, non sei se te decatache, pero, pero hai. Que por exemplo, o momento que hai unha nai e unha nena falan galego moi pouquiño e en esas poucas frases cometen bastantes erros, por exemplo. Ah, eh, eh, e despois, bueno, a forma na que está representada Galiza, que nos pareceu, isto dio máis xente, eh, como que lle pareceu un pouco así eh, caricaturizado non é a palabra, pero bueno, como que eso foi quizá iso que máis mm. chirriou. Pero polo demais, a min creo que creo que ademais, bueno, eh, que xusto hai pouco, non? Fixen un pseudo documental, non quero tapouco aquí, sobre a miña boa, non? Utilizando precisamente eh, material que ela deixou atrás, non? Un diario e eh, e imaxes de dela de Nova e de tal. Séntime, o sea, ao no ver esta peli pareceume brutal a forma na que so está interconectado, non? Porque ti entras precisamente cun vídeo que parece un vídeo antigo, pero en verdade é a rapaza grabando non cunha cámara antiga. E é como que me gustou, gustou moito a forma na que se entremezclan todos, estas, todo, todos estos tempos, nun un solo momento. Con a súa imaxe estás coa nai estás con ela ao mesmo tempo. No? non sei uh -huh. moi precioso, a verdade, iso. Sí, sí, creo que está moi pensado. Ela tamén, cando fixa ese viaxe porque hai que dicir que estas historias super... Uh, autobibliográfica uh -huh. o eu sea, creo que hay pocas directoras uh, de hoy en día que que básicamente están recreando a su vida en una gran pantalla e que ten que impactar impactarmén que levas un proyecto tan pessoal o cine a cans y tal y si sent noñe gusta, que es un proyecto super personal y can ela fi esta viaxe de verdade levó una cámara y para fazer a peli recreó o que ela grababa xa en este momento que, que sí que foi o seu momento un poco para ver Um... É dicir, o que está grabado grabou no Ela cando era, cando era nova queres dicir as imaxes dos sí. anos 2000 Si, sí, si, sí, si sí. pero as que saen na peli non son eses imaxes ah, vale. Volveu facelo outra vez na vale. grabación pero vale. dende perspectiva de non sei Ah, que interesante Viu as imaxes sí. que grabou neste momento e volveu verla pero é algo que Ela de verdade é fixo uh -huh. um, uh, Así que nada despois hai algún momen, momento na película uh, onde vemos que outro persona intenta coñer a cámara dela de e ela di Non, eu gravo O sea, É unha pele de Carla Simón dende os ollos de Carla Simón uh -huh. e a mirada é, completamente femenina xa? Uh -huh. isto está, está claro é, así que sí é, estaba moi intencionado iso e, e moi ben feito si sí que teño que decir que hai, hai un momento máis fantástico nesta película uh -huh. que non xa, as súas outras non ten este outro nivel de, de fantasía E non me gustou esta parte, teño que dicir. Pero ti dis que ti sí que te gustou toda a mestura de, de eh, todo. Eu teño que dicir que non me gustou, o sea, gustou moito, pero sí que é certo que, ao principio, rompeume. É mm. dicir, eh, no momento no que... Bueno, que claro, isto unha peli extraña, porque non se pode dicir que xa spoilers en sí, porque ti a historia de Carla Simón máis ou menos toda a xente a pode coñecer, entón non sei até mm. que punto... Pero sí que hai un momento non no que o que é o seu primo transformase na figura do seu pai non eh, porque realmente na película é o seu primo non? E, e ese momento no que están sentados como nun balcón nunha, nunha terraza eh, e están xa facendo das figuras do, dos pais aí sí que... Má sí que me tiro un pouco para fora igual custoume un pouco entrar pero despois cando entrei, gustoume e dicir, sí que me custou quizáis a entrada neste mundo onírico nesta especie de mm. a través do espello de Alicia ¿no? nesta especie de boa outro boa a mm. ver a través do mundo de repente, en ¿no? mm. realismo máxico non sei como se diría mm. gustoume entrar, pero despois gustoume porque, tamén por exemplo, gustoume moito a que igual a ti ¿no? non o sei porque recordoume un pouco a, a escena de baile de Bueno, con moitos con moitos matices, pero de de Sinners, cando se poñen a bailar e representan un pouco o desastre que fixo a heroína, non sei se recordas este momento. Sí, sí, sí. A mí, sen embargo, se baile gustoume moito. O sea, me pareceu que foi unha forma como moi elegante, digamos, uh -huh. de amosar o, o problema que, que foi a heroína e que, bueno, que uh -huh. por desgraza ás veces parece que volve querer selo, non? Eh, non sei, gustou máis a forma sí. tan distinta, non? De non fai falta amosar sempre eh, Pinchadas que tamén aparecen, non? Pero non sei, parece unha maior xifra sí, A esta escena musical que dix eh, Que tamén é como outro xénero Que uh -huh. mete ali eh, Que, bueno, sí, creo que a escena está ben feita Pero que me chocou Un pouco como Porque non pega igual con o resto, sí, <risas> Exacto, como a escena, igual por separado Mola moito a escena Pero para mi toda esta parte Dos pais, ademais Volve ler uh, as, as cartas que o diario da súa nai uh -huh. que xa le era de antes e agora estamos vendo a súa vida, pero o sea, que as imaxes tapoque me parecían especialmente interesantes. Eh, o máis interesante é esta heranza, pero que me, non sé, que me chocou un pouco. Um, si sí que a primeira vez que ela traballa con, con a directora de fotografía de Alice Rawwalker, uh -huh. que fixo em eh, eh, La, Lázaro Felice e oh. tamén a peli que fixemos hai dous anos que era ca, ca, La Quimera e mm. eh, ten moito sentido porque Alice, Alice Ror Walker tamén é unha directora que, fai, que xoga moito co realismo e máis co realismo máxico que igual eh, Simón está intentando un pouco entrar en, en facer unha película así o sea, que, igual ¿no? que eu entente outra vez e que, que me vai gustar xusto nesta Encantó me encantó toda parte antes y después una escena después, con Marina y Usa Vos, que es escena final, que me parece increíble. Uh -huh. Y pensé, ¿para qué hacer a cosa rara de fantasía si es que vas <laughs> <que laughs> tan bien? Y, no sé, y, y, y de antes y lo de después, no sé. Sí, bueno, quizás ella quiera intentar, y está guay, ¿no? ¿Eh? Está o guay, que sí. Porque si no igual se va a anclar en esta, mm. esta directora de cine hiperrealista, ¿no? Aunque yeah. al final ella pues, igual también quiere ser otra cosa. Mm non sei, sobre as escenas da familia um, eu teño que dicir que me pareceron tan brutal e tal, ah, que dicías sí, antes, sí, non, sí. que tan representada tamén representada que e todos todo os dramas que xiran non, o sí. redor da familia, todo todo que contan, que isto igual, en relación ao seu pai, igual sí que se pode decir en spoilers non sei, eh, por, si, por non tampouco destripalo todo, pero sí que Me gustou tanto, me pareceu que estaba tan ben feito que por momentos me daba ata reparo porque sentía que estaba entrando na vida de dunha familia e que sí. era como que estou facendo eu aquí vendo a familia, a vida desta xente que non é a miña vida, ¿no? o sea, que non é a miña familia e ata me sentía como como a ver, todo, todos como eu ata pensaba, son imperfectas, pero que non o hai quen son eu, non? Para xulgar. Eu eh? me pasaba un sí, pouco isto, é de dicir Que, que, que forte, que, que sentía que eran as súas tías, a súa avó, a súa avó, xa, o sea, sentía sí. todo tal cual, ¿no? Sí, a dos sí, nenos, sí. me creía, o nenos. Sí, ¿no? sí, sí, a todos. Brutal, ¿no? Porque vemos a cada tío, ¿no? Por separado, no, conhecemos no, no. un, despois a outro e que todos, con unha escena igual de dous minutos, xa, vale, esta persoa completamente construída, real. Total. Pero despois é unha escena na, na que todos están xuntos na casa dos avós, E eu levo moitos anos en ir a casa para nadar así que un par de veces atopei-me en eh, casas de, xente, de, de amigas, non? E, e te sientes un pouco como de fora, non? Hai unha familia coa súa dinámica, todo mundo saudándose e ti estás ali un pouco observando E esta escena pareceu a mellor da, da película porque ti realmente sinteste como Marina Que, bueno, por un lado, sintese incómoda porque non conhece a xente que é a súa familia Bueno, a súa familia biolóxica pero por outro lado por la pola historia do seu pai polas as lembrazas que ela fai xurrir nesta familia pois hai algo de hostilidade tamén pola súa presencia e aso os dous avós Eh, pareceme increíble ao sí. parecer a primeira peli da, da aboa que é unha moller que trabalha na Universidade de Vigo ¿En serio? e foi un casting e a Xirona wow. e é, pues é incrible sí, sí, de feito senera. eu falo igual aquí por moita xente desde de, de aquí pero eu digo che que momento da cama de xa estu preparada e arreglada pa morrer isto vivímolo moitísima xente sí. sabes o sea, pasou sí. nos amoitas de ter unha aboa que está, está empeñada en sí. que xa vai morrer que xa non hai nada máis que facer sí. Sí, sí. e eh, <risa> bueno, é o sea, unha actriz natural, hai que decir por, uh, Lucia o mesmo por Lucia ou Lucia García eh, que atoparon baixando un autobús eh, despois de ver a tres mil rapaces, ele a ela pero non estaba presentándose ao casting eh, que non entendi moi ben, pero parece que non eh, polo que entenden pelas entrevistas que a Simón viu na baixar un autobús foi falar con ela, foi a facer o casting e ele xirona wow eh, Y eso, y, y Faino súper bien, es súper actriz y seguramente la íbamos a ver en muchísimas más películas Sí, sí, sí. Eh, Y bueno, te he un poco antes de, de cómo está retratado Galicia eh, Tengo que decir que me parece un anuncio para ir a Vigo <ríe> Tengo muchísimas ganas de volver a Vigo, ir a los días y, y estar por la costa Eh... Ademais de... sí. falei con o que, que Steven pues, no Fui con xente galega a peli E preguntei xe polo do galego Porque falase catalán Incluso falase algo de francés na película E eles dixerme que, que, que Parece moi normal que esta familia Moi rica ademais de Vigo que non falei galego ningún momento Caro, eso é certo, que pasa que nos dicíamos, non, o saír que hai momentos en bares, hai momentos e non escoitas o galego como unha parte normal, non? E como unha persoa catalana, pois, que igual teríamos agradecido aínda que sexa metelo, non? Porque se sí cae un momento na que fala, na que canta unha canción en galego, a familia, non? Pero sí, sí. Pero ata parece que está como metido para sí. dar un pouco de galego, sí, no? Que sí, está sí. ben, pero que faltounos amosar que en Galiza tamén se fala galego, que é certo, que non dando e é certo que a xente como a esta familia, pois pues, non fala nada. San. O sea, isto é verdade, pero como que nos faltou quizais un pouco máis, que eu creo que o intentou, por exemplo, neste cando vai ao edificio este que teño que dicir que me encantou ver o edificio porque sempre quixen ver como era ese edificio, e então foi unha un soño cumplido a través dos ollos de de Carla Seno, como se si porque... chama o edificio? Ai, talle, talles. É estar caseos sí, que hai que está nunha illa e cando vai aí hai unha xente que fala galego hai un vale. muller pero o galego que está falado aí por exemplo eu sentín que, que sonaba como moi forzado o sea, vale. como que me faltou poñer máis naturalidade, pero bueno, que é lóxico que si sí, eh? que a familia este de Vigo non falaría gañego mm. seguro, nin de broma, o sea, esto é así ah, o sea, eso é hiperrealista, e tampouco cando está mercando vestido de novia e probablemente, pues igual tampouco, pero bueno, ou sí porque ao final, entón non sei ya, como no, que me faltou que... un pouco iso, sabes, un pouco máis de amosar esa parte o sea, o sea, foi unha decisión que ela estaba consciente da de, de decisión que tomou porque, xa, o sea, en outras lenguas um, pero claro, é que eu tampouco sei moito de Vigo, xa que nin idea é... Um, Eh, pero bueno, sí <risas> Sí, no eh, A ver, xa, xa hai unha foliada que Ai, xa hai unha foliada e, dios mío, que mal bailan Sí, eh, qué, qué mal bailo, que mal bailan Que normal, o sea, que ningún sabe bailar Obviamente, porque un vive en Francia e outra é catalana Pero me lembro moito porque os dos bailamos o sea, Algo <risas> Y, y a suas caras, y como grabaron esa escena, pareceu me... Como ve, cuando ves a esos peregrinos que, que se meten en una fila de baile Y están contentísimos, y haciendo fatal, y molestando bastante Pues pensé, pues mira, eso es esto, eso es esto que fan estaban representados sí, ahí, ¿no? Sí, Porque ella estaban... básicamente, es que tal cual, yo vi a ella cara, pero no, yo, Dios mío, ¿eh? Sí. Típica rapaza que se quiere meter a hacer esto, sí. y en verdad es un plan padre Bueno, voy mal y molesta muchísimo, pero está contentísimo Sí, está encantado Eh... Sí, bueno, bueno después, <coughs> algo también, ¿no?, que es muy importante. O sea, la película habla de la sida, de la heroína, que fue muy impactante para, bueno, especialmente Galicia, ¿no?, en Galicia en especial. Eh, y, y no sé qué, qué tal lo hace, tampoco, porque a mí interesa interesa saber que pensa una persona que vivió esta época, ¿no?, a ver qué piensa... Creo que sí, que está moi ben contado. Uh -huh. Que a xente índia non quere falar deste tema. Non? Que é algo que... Esta rapaza ten 18 anos e cada persoa da familia di outra cousa porque non falaron do tema dende, dende que pasou. Eh, e, bueno, indo hoxe en día. A xida, agora, hai un montón de medicamentos, eh, tratamentos, non é unha enfermedade tan grave, pero é un tema moi tabú eh, indo hoxe en día. E... E, bueno, creo que está guai falar desta de, de tamén. Non sei que me gustaría escoitar de alguén que, que viviu esta época para pensar o que, o que pensa de, de como está eu, retratado. Eu, polo que me teñen contado os meus pais, que eles si que a viviron, porque, de feito, meu pai teñen contado, non? Que ele ibas veces a baños de bares e había bares que tiñan unha xeringa colgada dunha corda para que todo mundo a compartise. Imagínate Ay, mío, o nivel, eh? Ai, sí e eh, ali meu pai viviu eles vivieron en Vigo os meus pais tempo mm. vivieron un pouco a movida Viguesa e eh, todo este rollo no? e, e por exemplo hai, dos, hai duas formas que min que me parece que está moi ben representado isto e que creo que fai moi ben que por unha banda o que dix, non? que sobre todo as xeracións máis maiores os pais non queren falar do tema o sea, non de feito algo que lles doen, non? porque se ve tamén o final da peli e sigue doendo uh -huh. o sea, unha parte de por lo que a rapaza non pode conseguir ese papel que necesita é por la dor, non? que sintan uh -huh. os pais ainda e, e esa incapacidade de, de aceptar, non? Uh -huh. o que pasou e outra porque hai un momento no que o tío creo que ensina unha fotografía ten Sí. e di eh, de toda esta xente que vos tempos pasamos só quedamos vivos, só quedo vivo eu, eu ou así, sí, no? que el. os demais xe non están no? mm. e isto a miña nai fixo me iso a, mm. a miña nai a miña nai colleu unha foto de cando do grobe de cando ela era nova e me dixo este está morto este, este eh, acabou fatal este acabou este tensida este", o sea, como que acabaron todos igual O sea, desa de, de xente viva, o mellor quedaba un 10% Da imaxe que me ensinou a miña nai E mellor eran 30 persoas no? E de feito, bueno, un dos mozos da miña nai morreu de sida Por este tema e tal e É como, como algo como que sí, que foi tal cual así Sobre todo na costa, sobre todo na costa E máis na costa das, das, das rías baixas no. da, da zona onde no, de vigo Entón creo que iso está super ben representado E creo que not, a ver, que se nota Que ao final Carla Simón é algo que viviu de forma pues, sí, Indirecta in, in Pero viviu, porque ao final ela hai un momento tamén, que non sei se te recordou a, a verano, a estiu del 93 mm. que é cando os, a nena lle pregunta, oi, en di a miña nai que non sí. te podo tocar, sí, por que sí, sí. non? e yeah. volve a ser esta mesma, entón debe ser algo que ela mantén ese trauma ese, mm. ese rollo de que todo o mundo estivera con este tema, non? de que se te sida non te tocan ¿no? mm. non? e que ela non tenga, ainda por riba, pero bueno ainda que mm. o estivera, non? e mm. entón si sí, creo que en ese sentido, eu non o vivi personalmente, obviamente, non bueno. non no existía, pero polo que eu me contorna a miña familia, ten pinta de que foi, tal que así. Sí, sí. sí. Porque dixo que non quería ni romantizar eh, as escenas estas de fantasía con seus pais, pero tampouco demonizar, xa, o sea, non sei, xa, atopar ese equilibrio. E, y bueno. si sí, eu creo que estaba moi ben presentado, eh? porque ah. tampouco dix que... que... Que mal o fixeron todo, non? Tampouco os mm. tampouco os, xa, o sea, son foron vítimas da súa época, digamos, mm. ¿no? O sea, eles sí, querían sí. ser libres, claro. querían ser distintos, querían probar cousas e aliaron porque probaron o que non debían probar, pero iso ah. podía ternos pasado a igual, se vímos nos. Si, si, si, sí, sí, sí, porque eu estaba facendo case todo. Si, si, si. Bueno, pois pues, entón Vins Verdicto. Verdicto, eh, para mí paga moita moito a pena ver a peli. Eh, sobre todo polas escenas de familia Que, que, bueno, que te lembra un pouco as anteriores dela de eh, pero ahora te meten un mundo máis da, da clase alta eh, que, bueno, é igual de humanista e interesante e, eh, bueno, para ver a fotografía preciosa de, da Costa Galega tamén me, me impresionou eh, iso, non me gustou moito esta parte que xa o dixen de, de fantasía e tal eh, pero, bueno eh, Lin, que ella quiere hacer ahora un musical de flamenco con escenas así oh, wow. y yo apunto si lo hace será interesante, pero justo aquí creo que no que me chocó, que, que no me pegó tanto con que estaba contando y amosándonos, pero no sé ¿Sí? a mí me encantó, la verdad sentí que estaba con ella viajando y que estaba con ella redescubriendo y que era parte de su familia y te digo, o sea, parece un defecto Eh, foi destas pelis que saín e costoume un anaco volver a, ao mundo o sea, saín do cine e aínda estaba na súa na súa sí. vida non? o sea, como que saín e, e me quedara nese despacho eh, asinando sí. cousas non? e sí. encantame cando teño esta sensación eh, porque é como que me metí moitísimo na peli non e o salir foi como, ah espera, que eu son Helena e vivo en Santiago de Compostela ¿no? o sea, non, non son a rapaza de esas anos en Vigo nos, nos anos 2000 intentando o sea, asinar unha cousa e nese sentido gustuve de montón e bueno, a min, a, a parte de realismo máxico, como lle querades chamar sí que me gustou, pero sí que recoñezo que me custou entrar e dicir, é unho primeiro momento, sentim un choque dicir, de ai, co ben que o estaba pasando ata agora ¿no? estáis me mm. soltando un pouco fora, pero en canto aceptei esta nova realidade, pois pues, disfruteína, mm. pero si sí que tive un choque ao inicio, si que o mm. recoñezo que quizáis me custou non sei sé si se é que sentín que a eles lles custou igual o cambio, o sea, como que os actores ata igual, les... non sei, pero eu como que me custou un pouquiño pero bueno é verdad que Carla Simón é unha directoraza si, si, si, a ver que fai despois e bueno, aínda que hai moi poucos spoilers nesta peli, e vai durar un minuto, parte de spoilers pois imos facela, porque bueno eu, é un pouco a estrutura, non imos a empezar a terceira temporada cambiando a estrutura a ver, no, neste que, caso que... bueno, a ver, por ahora non O bueno, único spoiler que hai que bueno, Igual se vivichas nesa época Sabes como funcionaban as familias Na época do sida e da heroína eh, Que o pai Claro, hai, unha, hai un montón de, de Como se dí? De, de ocultismo ao redor do pai Porque en realidad seica o pai o esconderon ¿no? Cando empezou a estar enfermo E o mellor tivo unha morte, eu creo que igual, terrible de feito, ¿no? Porque sen poder ver a ninguén Como metido na casa, non sei Non sei como veviche ti, como. que tampouco a sabemos porque ao final o parecer morreu en Santiago, ni morreu na casa. Sí, o sea... que todo está, es que non no nos conta moi ben o que pasou co pai. Porque supoño que nin ela o sabe, quizais, non? Eh, quedou tan oculto entre as mentiras que que ninguén o sea, a xa se acorda non, da realidade. que pola vergonha e polo medo e por todo o a familia non quere falar do tema en ningún momento, así que unha persoa pensa que, bueno, a familia nin se lembra onde viviu. <ríe> Unu di que viviu ali e outro que viviu alá. Um, que esconder o pai que despois de repente morreu en Santiago de Compostela e non en Vigo, así que non, eu, eu creo que o que está claro é que están escondendo o que lle pasou pola vergonha que, que sinten polo que, que lle pasou um... e supoño que iso a, a, bueno, a, a Marina neste caso, ten que ser, quizás en momento pensei, igual a máis, non porque ti tiñas unha idea non de como morrer ao teu pai e era de repente totalmente distinta, non sei, pareceume.... sí, iso, sí tá, E interesante porque ela sí que está buscando un papel, pero mai, sobre todo o que está buscando é saber cousas sobre o seu pai. E, bueno, pensaba que morrerá antes de que nacera ela, pero non. E ela está, bueno, está super enfadada por iso, como, como vai non vai vir ao meu pai para conhecerme? E hai un hai un escena moi, a ver, violenta pero bonita de, do tio que lle di é que non podía ir verte, que non estaba. O sea, e ela creo que se dá conta de... Sí, claro. de, de, de como estaba él ¿no? que non é que él non quería coñecerte e que non podía coñecerte. creo que é algo que... que si, sí, de que... feito de algo así, como cando a heroína te colle xa nunca te solta, non ah, no, é imposible Sí, si, si e bueno un spoiler máis bueno, que xa dixemos o principio bueno, antes que Marina e Nuno que o Kurman, despois son os mesmos personaxes, os mesmos actores que interpretan Como ela imagina a súa nai e o seu pai Que, non sei, é unha decisión interesante da directora Un pouco incestuoso Pero, pero bueno, non, tamén creo que suponir que é moi honesta la, Moi honesta da súa parte De, joder, acabas de conocer o Tucurman guapísimo Nunca coñecites de nada de antes Tens eh, 18 anos, normal que te vai poñer estás coas hormonas a to <ríe> sí, meter eh... sí, Pero sí. despois de imaginar toda a súa vida e a historia dos teus pais Que están super enamoradas nas cartas que mandaba a Nai No diario que escribía a Nai Pois, pues, eh, non sei, sé, un pouco raro Si, sí, totalmente <ríe> Totalmente, pero bueno eh, É interesante, dálle como un toque, non? Sí. E eh, quizáis tamén é a excusa porque... A rapaza está todo o rato salida e eh, miraos a un curmán e parece que se vai enrollar con el e entón, cando se enrollan, dix bueno, polo menos están facendo de pai e nai ¿no? non de primo e prima, pero bueno sí, sí, sí. Non sei, Carla, se nos podes explicar que pasou aquí, eh, vale, 18. <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> <risa> Se ponemos igual ao que fixou no ponerse porque todo mundo, en toda a pele, están ir dicindo joder, estás igual a tu a nai no de apariencia, así que ela imaginándose a ela, como sí, a súa claro. propia ¿Qué? nai e despois imaginándose al tío que más le ponía en ese y momento, en ese momento que pai. era el curmán como el pai eh, pero sí, otra decisión interesante por la parte de Simón sí, eh. son eh, atrevementos, que está guay dar como un toque ¿no? mm -hmm, sí, sí No, pois pues ata aquí o primeiro capítulo da terceira temporada do Teleclube wow, Mira, mira. <ríe> <ríe> Que impresionante Esperemos que volvades e que estades aí detrás E nos digades cousas bonitas ou feas Incluso, se queredes sí, sí, Pero que digades cosa, algo sí. <ríe> E nada um, xa, xa, xa nos vemos entre dúas semanas um, Para o eh, segundo capítulo uh -huh. Podedes seguirnos nun Instagram Que temos ali <ríe> <ríe> Se chamou Teleclube Y nada más ¿no? nada más vémonos en el siguiente teleclub muy bien, vémonos en el cine chao chao, chao, chao.